Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtrap Media i samarbejde med Ementi. Podtrap Media producerer i øvrigt også Lykkefix med Mette Block og dit daglige inspirationsboot. 10 i 8. Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Og du finder det hele der, hvor du allerede lytter til dine podcasts. I denne episode skal du høre historien om Turis App, fortalt af Kasper Groth. Touris er en no-code, wholesale e-commerce-platform, der hjælper brands med at gøre deres vigtigste salgskanal endnu mere effektiv. Kasper startede sin iværksætterrejse med at sælge duftlyst, som viste sig at blive starten på den spirende idé til Turis. Og inspirationen kom fra, hvad han ønsker at kalde, Danmarks ældste startup. Men den historie kommer du til at høre meget mere til. Vi taler også om i og om hvordan Kasper og hans founder startede op på et lille kontor og ifølge ham at det en vigtig del af rejsen at spænke og spare hvor man kan når man skal bygge noget stort op. Det er sådan noget hvor der kunne klemmes to skrueborer ind hvor at man ikke kræver stryg helt ud hvor man sådan måtte. Øh, krænge sig ud, og det var sådan, det tror jeg, den der oplevelse er også vigtig at få, og sidde og spise råbrødsmadder øh, i et lilleskab øh, ude på, på det dybeste Østerbro. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, at danske iværksættere kan bare nå. Rigtig god fornøjelse, Kasper, ordet er dit. Tourist, det er en øh, e-commerce øh, platform, infrastruktur til øh, brands, der har øh, wholesale som sin vigtigste eller øh, en stor del af deres forretning, og det vil sige, at vi understøtter det, at man sælger ud til forhandler og alle de processer, der ligger i det øh, og, og fylder øh, hverdagen for de her virksomheder. Øh, og det er som... Dem, der måske kender branchen lidt indenfra, så er det en masse papirer, det er faxmaskiner, det er telefoner, det er post-it øh, og indskannede servietter og hvad vi ellers har set, øh, som vi bruger at gøre til digitale objekter, som man kan bruge i sin forretning som en styrke i stedet for at bare at være flaskehals. Ja, for man sidder jo nogle gange og tænker på, at, at, at det må da være snart være super digitaliseret. Ja. Det er det jo. Ja, det er jo så netop med til at bidrage til med jeres produkt, men, men det er det jo faktisk slet ikke, der er jo lang vej endnu, ikke? Der er meget lang vej nu. Altså, vi føler også, da jeg gik ind i det her, øh, til at starte med, at jeg ligesom fik, fik glemt ind i den her verden, der var jo også bare, at man kommer over naiv, ung og sådan orienteret og åbner døren ind til et baglokale, og så ser man øh, noget, som ligner et eller andet fra en film i 50'erne, øh, og tænker, at der skal vi da gøre noget ved. Det er meget drevet af papir og manuelle processer, og jeg tror, det er det her med, at alle føler, at deres virksomhed er unik. Der er intet, øh, der, der passer til os, når vi kommer helt ned til den kernen af vores forretning. Og det er jo det, man også glemmer, når man ser på de her virksomheder, de store brands, som du og jeg øh, køber ind imellem. Det er jo wholesale-apparater. Øh, det lyder kedeligt og usekset, når man, når, man, øh, når man siger det om, om en virksomhed som Nike for eksempel. Men det er jo det, det er. De er en wholesale-virksomhed per, per se, og... Det er, det er sådan, de, de udvikler sig primært. Og Thuris henvender sig til Hålsel, det er jeres primære fokusområde. Udelukkende. Ja. Ja. Vi bliver spurgt indimellem, om vi kan lave et, et B2C-koncept også for, for nogle af de her kunder, men det er der, vi tror meget på, det er det her område, vi skal øh, dykke ned i. Omvendt er der nogen, der på B2C-scenen er så gode, så det gider vi ikke engang kigge til kund på. Øh, det har de styr på. Og det er jo også det her med, at det, man føler, man er sat i verden for at skabe. Og det, man er blevet god til, det skal man nogle gange uh, blive ved med at fokusere på. Ikke? Altså fokus, fokus, fokus ja, på din ikke? Jo, og der er også også dybt at gå her. Det er et område, der er så stort, der er så mange, øh, mange afhængigheder i wholesale øh, generelt. Så igen, øh, man starter jo måske med e-commerce, men, men alle de her funktioner og processer og, øh, og kundeoplevelser, der er bundet op på det, er bare altså, uendelige. Og wholesale Området er jo gigantisk, ikke? Mange vil måske tro, at B2C-området var, var, var det største, men, men wholesalers, nu nævner du nogen, som man ja. måske ikke normalt tænker på som wholesalers, men, men det er det jo. Ja, så markedet er det, er det mange gange større end, end B2C, og det er jo også noget, vi mærker altså, på, på, på sådan, sådan området, at, at der er mange af de store udenlandske investorer, som, som virkelig har et ønske om at, at, at følge det her det her marked og det her område, og de er jo alle sammen, jamen, B2B er jo sådan, meget ofte siger man, 20 år bagud øh, fra, fra B2C, så lige nu er tiden jo meget god. Altså Amazon, det gik jo sådan for alvor i gang i mine meget startnullerne. Øhm, så vi er ved at være der, hvor at man, man begynder at åbne op og sige, okay, jamen det kan også godt komme ind på andre områder. Kasper, hvordan kommer man på den idé? Hvordan kom du, eller I, på idéen to is? Jeg tror, at de, de bedste idéer at man egentlig, egentlig ved det, og det var der også tilfældet her, så det, det er egentlig bare sådan, at jeg sådan retrospektivt har kigget på det. Øhm, I mit tilfælde, så, så startede det med, med et duftlys, øhm, og, og, og det var øhm, ikke på, på kanten af, af badekarret derhjemme, hvor jeg sad og funderede over, hvordan kan, det her, øh, altså, hvordan kan jeg gøre noget ved det her. Det var, da jeg øh, gik på mit studie, Øh, mødte en, en meget gavet øh, marketingmand, som kom fra McDonald's, en brite, øh, som havde sat sig for at, at gøre noget ud af det her hygge, øh, som, øh, som er en kæmpe stor ting i Danmark, men han var sådan, jamen, det er jo ikke rigtig en eksportvare som vi kan tage i hænderne og sælge, og det vil han gerne prøve. Og øh, det, det blev lyset, og det blev duftlys mest af alt, fordi et lys er bare et lys, og hvis man skal sælge det her i udlandet, så er det som om, så et lys bare ikke nok. Men i Danmark, der har vi jo lyset på morgenbordet, stringlyset og, og alle mulige andre steder, så det blev ligesom det medie, som, som det skulle føres ud i. Øhm, og da jeg blev præsenteret for det, så tænkte jeg, æh, først og fremmest, du har du har lige sagt dit, øh, du var marketingsdirektør for McDonald's, det har du sagt op på at lave duft det lyder ret idiotisk. Men jeg blev ret fascineret af den her, altså den, den her stålfasthed på en idé, som, som man gerne vil forfølge, og så havde jeg egentlig, så produktet er lidt ligegyldigt, synes jeg synes bare, at, at der, der lå en kæmpe mulighed, og, og produktet er åndssvagt, og det kan kun gøre den her rejse endnu federe, fordi den er så uforudsigelig. Jeg taler lidt videre med ham efter det her oplæg, han har lavet ud på mit studie, og så... Øhm, så blev vi enige om faktisk, at jeg skal prøve noget ind i, i, i internship-format. Jeg sad hos Udenrigsministeriet på det tidspunkt med IT og diplomati, øh, og der var hygge jo også en stor del af, af vores øh, digitale eksport. Så, så det var ligesom, jeg, jeg besluttede mig for at, ligesom at give, sætte det på pause og prøve det her af. Og så møder jeg øh, teamet herude på, øh, på en messe i Bella Center, øh, og kommer ud, og så står de alle sammen med printet Excel-ark øh, og, og kuglepinden, og så siger de, hvorfor gør I det? Jamen, det er jo, fordi vi skal tage ordre. Og så sagde jeg, at jeg havde forestillet mig iPad, og et eller andet lækkert koncept, hvor I står og, og, og laver aftale med de her kunder. Nej, nej. Så det var øh, shateket efter sådan en masse fuldstændig fyldt med de her post fra før og krøllede stykker papir og st uddragede ting og sådan noget. Og en masse rettelser. Og jeg ved ikke, hvor mange paller vi har sendt til Hongkong, som skulle have været i Stockholm. Men, øh... Og nu kan, man, nu kan man jo sidde og få det den der indtryk af, at vi snakker om 1982. Mhm. Mm det gør vi jo ikke. Nej, ah, nej, det er 2015, at det her sker. <laughs> præcis. Ja. Og man sidder og får flashback, man sidder og siger Stranger Things, og, og, og, ja. og, og hvad de synes, der var high-tech dengang. Men det her, vi snakker altså 2015, hvor ja. de står på en messe ja. med plastics og ja. og, og fysiske ordrebøger. Ja. ja, præcis. Og igen, jeg kommer fra en, en tech-baggrund, altså, som så er den generation, jeg er, men også bare interesse og uddannelse. Jeg har læst e-business på CBS. Øhm, og, og på den måde, så, så ligesom for mig sådan helt mærkeligt, igen, det overhovedet ikke noget, jeg vidste. Det var en del, jeg var bare sådan, jamen, der er noget e-commerce, noget e vi skal køre B2C-mæssigt, og så noget ERP for den her virksomhed, som ligesom skal etableres. Og det er nogle områder, jeg vil kigge på. Og så ser jeg det her, altså det, det, det var, det var sgu da egentlig mærkeligt. Øh, at, men, men, men jeg lægger den egentlig der, og bare sådan, det bliver en, det bliver en del af virksomheden, at vi ligesom... Jeg tror at på det højeste har vi altså en god håndfuld ansatte, der sidder som deres fuldtidsjob og taler og taster øh, inde i, i systemer, som deprimerer folk helt usandsynligt meget. Øh, ja, fordi de systemer jo ikke rigtig taler med hinanden, og vi stærker ja. ikke af at fysiske ja. øh, dokumenter ud og så videre. Ikke? Præcis, og jeg tror at alle, man beder om at gå ind og, og, og taste øh, varelinjer i et eller andet system, det er nok noget omkring lige så kedeligt som at sortere papirer i alfabetisk orden eller omvendt. Mm. Det, det, det, er sådan, det bliver en del af virksomheden, og det, bliver, det er sådan, jeg stifter bekendtskab med, med, med de her brands, og et meget stort internationalt brand flytter ind på vores kontor. Øh, og der ser jeg ligesom, det, det er samme tilfælde, på trods af, at de er så etableret, og vi snakker jo hundredvis af millioner af dollar i, i omsætninger, hvor man bare kan se, jamen altså, det er jo overførbart. Og så begynder jeg at tænke sådan, hmm, okay, det er en industri, der er, der er øh, negligeret. Øh. Ja, for på det tidspunkt er, er vi jo i gang med den store digitalisering, øh, i, i Norden er vi lidt længere fremme på nogle områder her, men, men ud af at er vi jo digitaliseret, der er websites, der er webshops, og der er du ved, automatisk bestilling, alt ser godt ud udad til, yes. men så er det jo lige præcis, når man så kommer ind på den anden side i gåsegnet af den der skærm, yeah. så sidder der rigtig mennesker næsten og, og kører de her lister ud, jo, ikke? Det er en sindssyg god pointe, og det er præcis sådan, det er. Vi sad jo også med det her B2C-site, og det fik jo alt, og vi producerede videoer med et rigtige øh, øh, fotografer og lys og modeller og alt det her, hvor man bare tændte, kæft, det ser lækkert ja, ud. Ud så er det bare, det spiller bare. Det, det er sådan en Instagram-ideen ja. øh, ja, ja. af, hvordan et brand er til, at det er virkelig lækkert, ikke? Ja. men jeg lover dig for, hvis du kan også gå ned i butikkerne, der ligger her omkring, og åbner døren til baglokalet, så er du sådan, hmm, okay, jamen igen, så får du sådan en reminder om, at, at der er noget at gøre her. Og det er et område, som jeg tror, hvis ikke du stifter bekendtskab med det direkte på den her måde, så det er ikke noget, som, som, som du ser at to unge gutter gå ud og, og, og kasse over, fordi jamen, der er et socialt medie, der er federe at prøve at lave, eller et eller andet spil, eller noget andet. Og jeg ved ikke, hvor mange gange vi også har fået at vide, at altså, I, I prøver ikke at redde verden med at bruge alge til plastikproduktion, eller, eller, eller et eller andet sjovt, som, som andre kan forholde sig til et gratis produkt, som aldrig bliver en forretning. Det er sådan mere sådan, det er som om nogle gange fik man sådan lidt i lidt det er sådan forforretningsdrevet, og, og på den måde sådan kapitalistisk måske endda vil nogle investorer i dag siger, ikke, fordi der er den her impact fokus er fuldt så meget. Men, men det er jo, det er, sådan, det er to the en produktivitet. Øh, og, og strukturer, øh, en strukturering af de her virksomheder. Og nu nævner også før, at du, du ved ikke, hvor mange paller I har sendt for, altså, til Hongkong, der skulle være til Stockholm, osv., videre, videre Og igen, vi snakker 2015 og frem mm. her, uder til at vi er super digitaliserede. Vi alle ja. sammen, vi sidder med vores iPads og skærme og vi kører kortene igennem om ja. Apple Pay og Mobile Pay, og ja. jeg kan skal... give behind the scenes, ja. der er der den her enormt tunge proces, og, ja. og det er sådan en gigantisk øh, industri, og alligevel, jeg tænker jeg, der ligger der så mange besparelser. Altså, så mange fejl, man, man kan undgå, mm. altså så meget øh, bundlinje forbedring ved at blive mere effektiv mere og mere fuldt digitaliseret. så tænker jeg igen, altså, hvorfor? Var der, er, der, er det, som du siger, har det bare ikke været sexet nok mm. at kaste sig over? Det, det element, fordi B2C'en, den, den bomber jo lidt, lidt, lidt hastigt derude allerede på det her tidspunkt. Mm. Jamen, øh, jeg tror, det er, sådan, det er sådan en af de her ting, sådan, det, er for, det er for svært, det er for stort et problem at løse med et, øh, med, med et system, der sætter grænser for virksomheder, der, der, der netop har det som den, sin største forretningsmodel at lave hotel, og det er bare bundet op på nogle forskellige, processer, leverandører og partner i virksomheden, hvor man siger, at de her ting skal kunne hænge sammen, og det eneste måde, vi kan gøre det på i dag, det er ved at sætte ting i Excel-ark og opkald og alt muligt andet, fordi de her ting, vi kan næsten ikke mappe det ud, og de er enormt, altså mange af de her virksomheder, de er enormt dygtige til at lave det produkt, som de har fået succes med, men de er rigtig dårlige til mange andre ting, og det er jo derfor, man også skal købe sit økonomisystem, man skal købe sin e-commerce platform, øh, i stedet for at rende rundt og lave tingene selv. Og jeg oplever også, at wholesalers meget ofte selv er deres egen største flaskehals, fordi deres kunder, altså typisk resellerne, de har jo markant mere styr mm. øh, ja. på deres forretning. De er jo meget mere automatiseret og digitaliseret deres retailers. Ja. Men wholesaleren, som de jo egentlig er ret afhængige af os, det er, jo, det er faktisk flaskehalsen, eller, eller proppen midt deres at Det er rigtigt. Ja. Det, er, det, er, det er et rigtig godt pointe. Hvis man kigger i alle de her analyser, der bliver lavet på europæisk og på verdensplan, så er retailersne de er enormt interesserede i, at det, det her skift sker. Men det er ofte branded, der har en eller anden formodning om, vi, vi mister touch, vi har jo haft et meget direkte forhold med vores kunder, vi har ikke de her processer, vi bliver nødt til at lægge os i nogle begrænsninger, og det vil vi ikke. Så må det egentlig koste på kundeoplevelsen, men hvem er det, der betaler regningerne tilbage til den her brandingoplevelse, man laver til sine mm. øh, B2C-kunder? Altså, der kommer man jo all in for at gøre det så nemt, så lækkert og øh, som alt muligt andet. Hvorfor ikke gøre det med de kunder, der bestiller for millioner? Men du rører også noget af det hvor vi mister touch. Det lyder jo som om, at man har stadigvæk nogle steder har en lidt holdning til, sådan har vi altid gjort, vi skal lige ringe til kunden, vi tager lige ud til kunden, og det er jo også fint nok med en fysisk kontakt, det er jo ikke det. Ja. Men at det, er, det lyder lidt som den her klassiske sælger, der kører med ordrebogen og får en god snak om kaffe med kunden, og så en gang, hvad, en gang og gang i spiser en frokost, ikke? og så kom, kører jeg hjem med nogle ordre, og så taster vi det. Og det er præcis det, der sker, og det sker i meget høj grad. Og det vil du også se nogle gange, hvis du står i dit lokale supermarked, og der står en eller anden, der ser ud som om, han, han arbejder der, øh, men han har ikke rigtig den samme uniform på som de andre. Han kommer fra et eller andet brand, der står og kigger på nogle hylder og siger, så skal de bruge så mange. Det vil Carlsberg gøre for eksempel også, ikke? Så man bare siger, jamen, det har vi jo en helt workforce, der tager sig af. Den her, det her skift, det er på en eller anden måde det ikke? Øhm, og det er jo også grunden til, at vi har valgt at fokusere på de små og mellemstore, for vi ser, at det er der, der er den største vilje til at vil forandre sig, selvom at der stadig er barriere, og man indimellem kan føle, at vi for tidligt på den øh, med det her. Ikke? Ja, så så jeres, jeres primære kundegruppe, det er små og mellemstore wholesalers? Ja, det er det. Det er gået ret stærkt efter 2015. Ja, det er det. det, er det. Altså, Efter duftlyset og den tidligere marketingchef fra McDonald's? Ja, altså på den måde, at uh, der blev uh, ideen jo egentlig bare lagt i skuffen på den måde, at uh, jeg fik mulighed for at komme over og blive IT-chef i Saxo.com, som jo e-commerce-mæssigt gjorde det rigtig godt, ja. øh, og, uh, det var jo sindssygt imponerende. Danmark selv, så start kaldte vi det, inden for vækene. Altså Jørgen, som er founder og ene ejer og, og så videre, var en kæmpestor del af det der. Altså, igen, jeg blev inspireret af en founder og kom over til en anden, hvor man bare var 20 år længere fremme ja. og på et tech-område. Og jeg tror også, da jeg gik ind første gang hos Saxo og skulle dufte til, hvad det var, så havde jeg den her med. Det er en boghandel. Og jeg forventer, at det er lige så støvet, som det lyder. Og så kommer du ind, og så ser du bare sorte skærme med farvet kode, og at det er en tech ja. frem for alt, og det er der, at, at, at al energi og udvikling bliver lagt. Ja. Og nu sagde jeg, hvis jeg Jesper Kring med Saxo, fordi jeg var ude i noget Saxo Bank her. Ja, ja altså, men ja, der er... er faktisk også en Kring indover, ja, ja, der har ja, vi ja. været i Saxo. Øh, så så det, jeg troede, det var det, du med konsulenthuset har... Det er, ja, ja, jeg skal lige være sikker på, at jeg ikke fortæller vores lytter noget forkert. Men ja. jeg ved, at Jesper Kring var indover Saxo Bank. Ja, er... det her det er Saxo.com. Ja, ja, så skal vi lige have fakta på plads her. Ja, så det. Ja, det. Ja, det. den laver vi bare... Det er ikke sådan, at verden Han sidder her en name-dropper på den her måde. Der. Nej, nej, nej, nej, præcis. Men uh, vi, vi har stør på en rigtig Saxo her. Ja. Men, men der har du jo ikke taget de første skridt til turist nu. Nej, det har jeg nemlig ikke. Jeg, jeg, føler, altså, jeg er på den måde stadig, stadig ung øh, i, i det game. Jeg, jeg føler egentlig gerne, jeg vil, jeg vil få noget erfaring øh, rent øh, professionelt og, og sådan et dufte lidt mere til nogle forskellige ting. Ikke bare duft lys, men også nogle forskellige områder og se, hvad, hvad det vil sige at kører en større, større organisation osv.? Øhm, og øhm, der bliver så noget om at øh, Saxo er i gang med en M&A, og øh, det øh, er vi vi op til altså på and acquisition. Ja, lige ja. præcis. Øh, og det, det er jo en, et kæmpestort arbejde, ligesom at chippe ting op og, og gøre en virksomhed klar til det. Så det fylder meget, og det er jo sindssygt spændende at være en del af, og så mærker man jo også en startup gå fra at være en startup til at være en exit, og at der er nogen, der bliver rigtig glade, og team, der er lykkedes med noget, som de har kæmpet for i mange år. Ikke? Så, så her begynder du at få iværksætteret tættere ind på kroppen? Ja, lige præcis. Altså, nu, nu begynder du at, ja. at fornemme, hvad det vil sige at være iværksætter, ikke? Jo, og Jørgen, der er founder af Saxo, øh, han, øh, han har altid været fyldt meget sådan, i, i det daglige billede, og det er en kæmpe inspirationskilde. Øh, til, til det, jeg laver nu, og, og også bare sådan i, i det her med rent faktisk at gøre det. Så da, da salget ligesom kommer på plads, der er jeg egentlig ret hurtigt øh, klar over, at jeg skal noget andet, og så gør jeg sådan, øh, jeg er ikke interesseret i, øh, at, de, at det bliver for corporate, fordi JP og politikken har køber og man kan godt mærke, altså de kommer den gamle skole, og nu skal, nu skal det her være en forretning forretning. ikke? Øh, så, øh, så jeg går over og, øh, og tænker meget, hvad, hvad kan det være det her, i dengang, fordi den her idé sidder yderst eller et eller andet, det er sådan bare til trods for at du har fået så mange signaler kan man sige, at du har stået ja. i det og set hvor og ja. hvor langsomt de har gjort det, så, så uh, ideen er ideen ikke helt født endnu. Ikke be bevidst i hvert fald. Nej, og altså, når man har været på indersiden af, af Saxo.com på dem med at se, hvordan at, at, at ordre flyver ud, uden der er andet end robotter, der rører dem, og uh, super fascinerende, at ting bare kører uh, igennem ledningerne, og ikke så meget andet. Igen, det er en tech-virksomhed i virkeligheden, ikke? Um, så, så, så begynder man, okay, jamen der var noget egentlig dengang med det her, som virkede øh, ret gammeldags og, øh, og, og, og innovationsklart. Så øh, på et tidspunkt sådan ret uformelt går jeg egentlig bare en, øh, en fredag eftermiddag til Jørgen, der sidder og arbejder på sit kontor, og så siger jeg, øh, Jørgen, jeg har en idé, øh, og først og fremmest så er det, at jeg stopper øh, her, sikkert samtidig som dig. Du er også øh, sikkert på vej videre lige om lidt, du har solgt virksomheden. Øhm, jeg synes, du skal give os noget kapital til at komme i gang, og give ham et par, nærmest bullet points om ideen og han er sådan, har du ikke et pitch pitchstack, og sådan, nej, ikke rigtig, jeg kan da lave et. Øhm, <laughs> jeg og, synes, du skal give os nogle penge, Jørgen. <laughs> ja, præcis, og det, ja, og sådan sådan, det synes jeg også, øhm, bliver den korte version af, ja. at noget, der tager tre dage, tror jeg, for ham at finde ud af at sige, det lyder, han siger, jeg ved, hvad du står for og jeg er sikker på, at, at det, det er godt givet ud, I bare kommer i gang, og altså, så behøver jeg ikke bekymre mig alt for meget, hvad det er lige nu. Øh, bare ikke kan komme i gang. Og det er jo det vigtigste, at få kapital og det her med mulighed for at gå fuldtid på et projekt. Har du en abonnementsforretning? Eller håndterer du gentagende betalinger? Måske sidder du med økonomiansvaret i et fitnesscenter, en udlejningsvirksomhed eller firmaet, der sælger varer på abonnement. Og du er træt af at betale en formue her betaling. Når du nu er i gang, ville det så ikke være fantastisk, hvis indkommende betalinger også blev bogført automatisk direkte i dit økonomisystem, så bogholderen kunne spares eller sættes til andre vigtige ting. Ementi har taget kampen op imod de store og dyre betalingstjenester, hvor der tager alt for lang tid at få frigivet dine penge, og som bare er ufleksible, tidskrævende og besværlige. Imanti er den nye spiller på markedet for gentagende betalinger, og her får du en top -tuned platform med bl.a. andet automatisk udsendelse af fakturer i eget navn, bogfører automatisk i dit økonomisystem, meget billigere per betaling, automatisk rykkerprocedurer og indbygget en kassoservice, og så kan du lade dine kunder betale med deres foretrukne betalingsmiddel, kort, mobile pay osv. Hos Ementi er de første tre måneder helt gratis, og herefter betaler du kun 1 95 øre per betaling, samt kun 249 kr. per måned i abonnement. Har du et leasingfirma eller et kapitaludlån, så kan Ementi også noget spændende her. Kom i gang allerede i dag på ementi.dk. E-M-E-N-T-I e -e Så går han ind, altså som... Found co-founder en investor? Eller? Som angel. Som angel simpelthen, øh, ja. ja. Som angel på, på, på den rigtige måde, på den her, en, en, skal vi kalde det sådan en, en semi-aktiv angel, som er der, når, når vi har brug for det, og som ikke blander sig øh, i, i, i, i en eller anden idé, som vi er i gang med at udvikle ja. fra den spæde øh, start. Så lige pludselig står der, at du har fået idéen, den, den er ikke skåret helt til endnu. Du går ind til hjørnet og siger, jeg synes, du giver os nogle penge. Mm. Lang historie kort, han giver jer nogle penge, og blander sig udenom. Ja. Og først der går du så ind i gang med at bygge det op. Ja, lige præcis. Og det er jo sådan, der er det jo bare mig og min co-founder, som er en af mine rigtig gode venner, og som har en, i en helt anden baggrund end mig. Han kommer fra, fra økonomi og øh, business intelligence og den slags, og, og speditionsbranchen og hvor jeg kommer med, med, med tech-benet. Så på den måde virker det egentlig som, som et godt match på den måde, at jeg, jeg er ret sikker på, at vi var aldrig gå i clinch, fordi vores områder ligesom er så forskellige, måske for forskellige, men, men også det her med, at, at, at et godt founderskab er det vigtigste for at komme i gang. Fordi hvor mange startups, jeg ikke selv kender nu, hvor at, at det, at det er de her stridigheder, som ødelægger dem før noget andet. Ja. Øhm, det er bare for ærgerligt at se. Øhm, så, så ja, jeg synes... Når man ser tilbage, så er det jo, at jeg havde min første datter på det tidspunkt også, som lige var, var kommet til verden, da jeg i gang med det her, og en kone, der ikke synes det var en super god idé. Det er jo også lidt af en iværksætterrejse, det at få et barn, må man sige, ikke? Det er det, det ja. må man sige. Og, og jeg synes også bare, at det her med, altså, øh, at bare at gøre det, nu fik vi, altså, netværk betyder meget til også at få noget kapital, men også bare det her med at komme i gang med det. Skulle jeg give et godt råd til andre, øh, der, der vil stå i den, den situation, som øh, med, med en eller anden idé, så er det det her med... Ja. Udover stabberne på den måde, at alle de andre muligheder, som du går og, og overvejer, om du går glip af, de venter på dig. Øhm, prøv det af. Det er, det er super fint. Så nu står jeg to kogfører, ja. Du har også lige fået et barn. Ja. Æ, så du har også en familie, du skal passe på. Ja. Også økonomisk jo. Ja. Jørgen har støtte dig mm. men nu skal I simpelthen i gang. dybest set forbundet bunden af. Mm at tage den her idé, som Jørgen synes, det lyder meget godt. Nu skal I til at bygge det op. På det ja. tidspunkt ved I ikke nu, om vi kan bygge systemet. Vi tror bare på det. Vi tror bare på det. Jo, det er rigtigt. Vi har bare sådan en idé om, at jeg ser jo bare med, med min erfaring, og det, jeg har set så det må være sådan, det er, at vi har jo lavet en masse market research, og kigget på konkurrenter og sådan noget, og, og fået et indblik i, at det er nok sådan her, og lad os, lad os begynde at finde noget værktøj, og nogle materialer, og, og bygge det her, og ja, jeg begynder at kode i virkeligheden. Ikke? Og det er jo der, hvor at, bygger jo i skyggen på den måde, at du kan jo godt tale med nogle, nogle, nogle kunder i det her øh, netværk og prøve at få noget input fra dem i det, du skal bygge, men det er i virkeligheden meget i blinde, at du, du, du har ingen penge, der kommer ind. Det virker sådan formålsløst næsten det her med, at vi bygger og bygger, bygger og bygger, og Hvornår, hvornår kan vi sende det første produkt på gaden? Ja, fordi der lever i jeres altså, penge og penge, kan man sige. Ikke? Jo, vi, lever, ja, vi får ikke nogen løn, så alle penge går, går direkte i, i produktet. Så det er, det er opsparinger, der, der driver det. Vi har fået et lille, et lille skab ude på KU, hvor min co-founder havde gået, og de havde fået sådan en impact startup hub, og så var de sådan... Jamen, der er ikke rigtig nogen impact-startups lige nu alligevel, så kan I ikke flytte ind her, og det er sådan noget, hvor der kunne klemmes to skrivebord ind, hvor at man ikke kunne rykke stolen helt ud, hvor man måtte øh, krænke sig ud. Og det var sådan, det tror jeg, den der oplevelse er også vigtig at få, og øh, sidde og spise råbrødsmader øh, i et lilleskab øh, ude på, på det dybeste i Østerbro. Øh, på sådan en k det var meget tydeligt, at K havde valgt det her, den her del øh, af deres campus til startup, fordi det var... Fordi at det var det, de mindst havde brug for i undervisningen at alt andet, det var røvsys, det var den hårde vej Så det var op. ikke nødvendigvis særlig inspirerende omgivelse? Det var meget, lidt inspirerende. Det var sådan, man ofte tænkte på. Ja, så altså, hvis folk kender det der Vibben -område derude, hvor, hvor Lyngby det, det er ikke spændende. Det er noget, det, det, man gerne vil væk fra. Det er jo inspirerende omvendt at skulle... Men den tog I så, altså Bill Gates og Paul, alle de startede Microsoft i en garage, ikke? Så... Det var vores garage, Det var jeg, så jeres garage. Jeg tror, ja. det er vigtigt, at, øh, ja, at man er igennem det der. Ja. Øh, og det var jo også en altså, sjov historie fra gang, en toilet, der lå i en opgang, hvor der ikke var varme på. Som vinteren, der var det jo reelt frossen, det der toiletbræt, man kom ud til. Så, så der ja. skulle man være virkelig sikker på, at man skulle tisse, eller man kunne vente det. Ja, lige præcis. Det var, det, var, <laughs> det, var, det var præcis så scrappy, som man overhovedet kan forestille sig. Men det gav jeg så et afsat. Nu sidder I i det her kosteskab, hvor I dårligt ja. kan være begge to her. I har idéen, konceptet ja. har I jo egentlig designet. I hjørner købt ind på de første. Mm -hmm her, I tror selv på det. Ja. Men det er jo ikke bare at sætte sig ned og kode, fordi der er jo nogle mennesker, der skal bruge det. De her kunder, dem skal jo også finde ud af, hvem er. Ja. Og I skal, I skal jo også lære deres forretning rigtigt at kende. Ja. For det er jo ikke nok med, at, at, at, at, at han har en økonomisk baggrund, når du har været udenrigsministeriet, og du har startet øh, med nogle duftlys med en, en mm. tidligere McDonald's ansat. I, I mangler jo noget viden stadigvæk om branchen. Ja, ja, 100 procent. Det er jo sådan lidt... Man tager sig selv ikke nogle gange lidt her med, og gætter vi på, at det bare er sådan her, eller altså med, med den spæde information, man også kan få for brains. De brands, de synes jo, man er meget useriøs på det tidspunkt, fordi hvor mange der ikke går med en eller anden idé. Men det fede er, når man har med de små og mellemstore at gøre, som vi faktisk valgte at fokusere på tidligt, det er jo, at mange af dem er jo selv founders. Og det her med at lukke døren op, og, og man kan komme lidt tættere på. Nogle synes jo, at man har en håbløs idé, fordi det her kommer til at være sådan for altid, og I kan ikke ændre noget med teknologi og sådan noget. Øhm, så det er alligevel bare det der med at filtrere de her ting fra og høre jamen, hvordan er den her virksomhed drevet på en og siden? Hvorfor vælger I små og mellemstore fra start? Er det, fordi I tænker, at de er nemmere at til eller fordi de hurtigere kan mærke den økonomiske impact, eller de ikke er så, har så, så mange indgrudde dårlige vaner? som bliver helt store måske. En, en kombination lidt af det hele. Så en af, altså den, her, øh, den her vilje til rent faktisk at innovere er større hos de små. Så kan man sige, at pengene er ikke rigtig til, til det for dem, og selvom øh, viljen måske er stor. Men det handler også om det her med, at mastodonterne på området er i virkeligheden sådan på en eller indersiden drevet, øh, altså ligesom bygget op i siloer til at håndtere de her processer. Så det, der handlede det om om, altså i særdeleshed at fjerne afdeling efter afdeling, hvis du skulle digitalisere det her område på en ideel måde. Ikke? Og du kunne ikke bare komme ind og tage én vertikal i en virksomhed, fordi de hænger jo sammen, så du, du skulle have det hele på én gang. Du kunne ikke bare tage et område og så snakker de jo ikke sammen. Med. Og, der, og der, der kræver det en retsøg, Spiller vi spiller jo også i noget kapital, som vi ikke havde at gå ind der. Det er jo også noget, som, øh, som andre vil sikkert Så det. Med. det handler også lidt om, hvor langt kan vi komme med de midler, vi har? Ja. Og hvor hurtigt kan vi begynde at skabe en omsætning? For nu skal vi jo, jo begynde at tjene jeres penge på det her tidspunkt. Hvor lang tid er der gået, fra du gik ind på Jørgens kontor? til, øhm, til Jamen, der er gået to måneder, tror jeg. Der er kun, øhm, måneder, to der måneder, er kun trosset, gået to okay. måneder. I sidder i kurseskabet, ja. og I fokuserer på små og mellemstore. Ja. En af de ting, som I ret hurtigt lægger jeg fast på, det er, at Atoos skal være no-code. Mm. Altså, det vil sige, at det skal være virkelig, virkelig nemt for jeres brugere ja. at bruge det ja. og implementere det. Mm. Og i princippet i godseøjne, nu skal man ikke se at lave godseøjne her, men også at kunne programmere deres egen. Ja der er en brugerflade. Ja, lige præcis. Ja. Så det ligger I fast på fra starten af. Ja, det betyder, lige... at I lægger rigtig meget ekstra arbejde på jer selv, tænker jeg, ja. for at kunne gøre det her muligt for kunden. Ja, lige præcis. Og, og det taler jo imod den her fleksibilitet, vi har talt om, som, som folk jo føler er grunden til, at det her område ikke er digitaliseret. Det er fordi, at forretninger er så forskellige, og man, har, man, man bliver nødt til at, øh, at, at tilpasse så mange ting, at igen, papiret og Excel-arket, det er nogle gange ja. bare det, man defaulter til. Ikke? Øh, men ja, det, det beslutter vi os for, fordi at de her virksomheder, som jeg nævnte før, de er jo super gode til at producere et eller andet produkt, og det er det, de, er, de kom de er passionerede, og det er det, de er kommet i verden for. Øh, og det er jo også en grund til, at vi vælger at arbejde med det her segment, fordi et produkt, som der er mening bag, er bare så mange gange federe at støtte op med det software, man bygger. Det er sådan der, hvor man kan gøre en impact. Øh, og selv selvom man er en tekvirksomhed på det her på, på et forretningsmæssigt område, en impact startup. Øh, og det er det her, ja, hjælpe founders, øh, og som, som også bliver store øh, og store virksomheder med at komme ud med deres produkt, som har en, en baggrund. Men det er, øh, altså det er det, de er gode til, og det er det, de skal fokusere på, det er at bygge de her produkter. Øh, og vi tænker, at den bedste måde, vi kan lade dem gøre det på, det er at give dem noget, hvor der bare skal sættes nøje i og drejes. Øh, det skal de ikke i gang med selv at bygge, selvom at øh, rigtig mange derude, af øh, de her også vores nuværende kunder, har prøvet at bygge det selv og har kuldsejlet cool projekter til flere millioner euro, hvor man, man jo har haft et eller andet håb om, man kunne bygge og vedligeholde og alt muligt andet. Og det er jo det her med at bygge det selv, fordi det ikke eksisterer derude jo. Så bygger man jo Man kan se, at man har et behov, så prøver man at gøre noget selv. Men man er ikke en tech-virksomhed. Det vil sige, at du, skal, du flytter dit fokus for din kerneforretning, Du bruger en masse, masse penge. Mm. Øh, på noget, som egentlig ikke nødvendigvis på en kort blandt vækster din egen forretning, og så, som du siger, så skal det vedligeholdes. Mm. Det skal jo opdateres, det skal jo ja. videreudvikles, og det kræver jo mere end de fleste egentlig er klar over. Ja. Det er jo ikke nok at sætte det i At Lige snart, du har installeret det, så, så er det jo i gang med at blive forældet. Ikke? Jo, jo. Og min, min co-founder har heller ikke en, som sagt, en teknisk baggrund, så han har også været sådan, da vi gik i gang med at lave øh, vores platform, hvor hvornår er den færdig? <laughs> øhm, og, og det er jo sådan, et. det kunne man jo spørge nogle af de her, der går og, og, og, og døjer med at bygge selv og sådan noget omkring. Altså, hvornår er det færdigt? Jamen, det er jo aldrig færdigt. Så du går i gang med at bygge noget, som ender med at være for stor en del af din virksomhed. Den tager simpelthen livet af dit... Det er et barn, der tager livet af det, der burde være, være, være gullægget, ikke? Så første, første delmål, det er, hvornår det er salgspart, mm. tænker jeg. Ja. Er der nogen af jer, der har stærke salgsprofiler? Øh, jeg tog købfaren Nej, ikke rigtigt. Altså, Vi altid har joket med, jeg sad og solgte berlinske tiderne og alle mulige bladereabonnementer i gymnasietiden øh, om aftenen, når man skulle, skulle tjene, tjene lidt ekstra der. Øh, og det var sådan set min salgserfaring, og jeg altid... Øh, man, tror, jeg har bare haft en, en, en, en passioneret tilgang til de ting, jeg beskæftigede mig med, så jeg, jeg, det lå hos mig at, at tage den der med at, at sidde og kold canvas med mange af de her kunder, øhm, og, og, og egentlig komme med baggrunden først og fremmest, før man begynder at sælge. Hvordan finder I jeres kunder, eller i hvert fald jeres kundeemner, potentialer? Ja. Jamen, altså på den, det, er egentlig, det er jo egentlig ret nemt for os at gå ud og finde, øh, finde vores, øh, vores prospekter ved at kigge på, på e-commerce sites til af, i forskellige forbrugerkategorier. Øh, og så er det jo også at kigge på de ting, som du, du og jeg køber. Øh, det er det her med, at altså brands man respekterer selv allernemmest at starte der i vir virkeligheden. Ikke? Og de respekterer i, i rigtig mange tilfælde jo også dem, der, der kommer og komplementerer deres produkter. Ikke altid, man kan få et samarbejde, men øh, i mange tilfælde så er det et, et godt udgangspunkt. Er nogen bestemt branche, I specialiserer i? Jeg havde jo fået et, øh, jeg havde fået et øh, barn på det tidspunkt, og var klar over, hvor meget forskelligt øh, børneudstyr øh, man, man, man køber af alt. Man går ind i verden, man overhovedet ikke kender. Det tror jeg også det der, der, der tager Det her marked er jo gigantisk. Altså jeg kan finde et øh, brand, som laver særlige øh, puder med huller i til, til spædbørn, fordi at det er smart på grund af det og det og det. Og det er deres eneste produkt. Og så har du noget andet, og noget andet, og noget andet. Så det er nemt sådan set bare gå rundt og researche, og så i butikker og på mæsser og alt muligt andet, og så tag kontakt. Tag kontakt med det der med at krydse den her græns gå hen. Og du skal jo tale ind i behov, de har, mm -hmm. og bede dem om en liste af noget, som hvor de egentlig siger, det håndterer vi jo allerede selv. De skal jo se, de skal jo mærke den her smerte med sig, og have har haft mange fejl -avarancer hvor har vi mange forskellige uh, for, for fejl i vores plukning, og, ja. og, og vi har meget retur, og vi bruger for meget tid, og alt det her. Ja. Den skal du jo tale ind i, og så skal de jo så være villige til at foretage den ændring. Mm. Og det, det kræver jo meget en kunde på den kortbane. Du skal jeg virkelig tro på effekten på den lange bane, for yes. at gå igennem det her. Ikke? Og mest af alt, så det her at sælge software, som ingen bruger, det er så godt som umuligt, føler du. Altså, man, den der, som alle, jeg synes, der var, havde jeg mange gode i, i, i, i mit netværk der også. Altså, før du rammer den første, du kan lige så godt forberede dig på, at det bliver virkelig et langt sprint, før den første kunde sætter en underskrift på noget. Ikke? Ja. Og det kræver faktisk også, at du finder en kunde, som er sådan et iværksætteragtigt. Øhm. Ja, du skal, du skal tale ind i det behov. Jeg kan huske for mange, mange års tid siden. Uh, nu springer jeg mig en lille smule i det, uh, men jeg har en pointe inde, uh, da Man begyndte at kunne booke rejser, eller i hvert fald hoteller via internettet. Mm. Det var jo stort. Ja. Og jeg skulle til Thailand, og jeg gik så selv. jeg prøver, jeg skulle det der. Mm. Og jeg fandt, jeg fandt et lille hotel nede i Krabi, og så gik jeg ind, og så tænkte jeg, okay, jeg tager tre nætter der. Og så så booker jeg i resten af lidt eller sådan, på mere traditionel vis, Og jeg kørte det her kreditkort igennem, det var sådan en rimelig omstændighed dengang. Mm. Og så tænker jeg, nu har jeg betalt for et hotel i mm. en by, jeg aldrig har været i, mm. et land, jeg ved ikke, hvor mange tusind kilometer væk. Og jeg kan bare huske, at jeg kom ned til den lille by og gik ind i, på hotellet og sagde min navn, så sagde hun bare, åh, oh, the internet booking, sagde hun så. <laughs> på det tidspunkt, hun har købt ideen med det der internetbooking. hun havde ja. ikke fået noget. Jeg var simpelthen den første. Jeg var the internet booking. Og det kan man grine af i dag, ikke? Jo. Jamen, altså, og det, og, og det, er jo, det er jo lidt det, du taler ind i, så siger jeg, at vi skal jo forbi hende, altså, ja. hun troede så på det, ja. og jeg var så altså tydeligvis hendes første kunde, jeg ved ikke, om hun kan forhåbentlig stadig kan huske mig dernede, men, men det er jo lidt det, du taler af, hvordan får vi folk til at sige, nu skal du gøre sådan her? Ja. Og jeg, jeg tror, et andet godt, øh, godt eksempel, eller en sammenligning, det er, øh, altså, øh, du og jeg som koostinger, man også ringede ned og bookede en frisørtid, mm. øh, hvor, øh, hvor, altså, da, da der kom det skiftet til, at det blev online, ikke? Altså, for det første er det meget nemmere, og det der med ikke at fange dem i åbningstiden og alt det der, det der med, jamen, jeg gør det bare, når det passer mig, det ligger, jeg skal ikke engang gå forbi, som man jo også skulle nogle steder. Og det er jo stadig, altså det er jo for, for folk, der ikke har prøvet det, andet, det virker jo jamen selvfølgelig logisk, at det er en måde, det kan foregå på. Øh, men, øh, men selvfølgelig så starter det et andet sted, fordi man har jo bare løst et eller andet behov med det mest tilgængelige. Og Excel-arket for vores kunder er det mest tilgængelige at lave en eller anden øh, røvsy øh, bestillingsliste i. Fordi at det er jo et værktøj, hvis du finder på et produkt om fem minutter, så kan du jo lave et Excel-arket, at folk kan bestille fra øh, om 10. Øh, om, og men hvad kommer du ud af det at Det er et tal godt salgsmedie. Det er det bare ikke. Så det, I er udvikler det er jo en webshop for retailers, kan man sige, eller en wholesale ja. altså udbyder, hvor retailers egentlig kan handle, ja. administrere, ja. Ja. returnere. Ja. Men det, det taler jo også direkte ind i deres lager, ikke begge steder? Jo. Kan du huske jeres første kunde? Ja, og vi har dem stadig. Okay. Ja, øh, en, en spansk kunde, øh, så random nok igen, jeg har heller ikke en marketingbaggrund, men jeg fik, bare, jeg fik sat lidt så op her og der, øh, og, øh, og, og, og så en eller anden dag, så kom blev der booket en demo, som man jo gør i det her, øh, den verden hvor vi er det er demo, og så kører der sådan en salgsproces bagefter. Uh, der kom det her sådan relativt unge brand ind fra Barcelona, to uh, grafiske designer, som uh, besluttede sig for at lave erotiske produkter til kvinder, uh, som ikke minder om noget sådan en butik nede på Istagade med, du ved, uh, sorte vinduer, hvor man går ind og, og gemmer sig, de vil godt tage det frem. Uh, der er flere gode eksempler, Peach på det danske marked, som, som gør lidt på samme måde, jeg ved, de har også været en inspirationskilde for dem, uh, og øh, ja, de, de, de kom ind i den, og det virkede jo helt mærkeligt. Med at stå der, der er nogen her, de har vist interesse for at købe vores produkt, og der var det jo lige pludselig ude, det, det var dem, der stillede spørgsmål om funktionalitet. Det var ikke dig, der skulle overbevise om, I skal ændre det og det og det og det. Det var bare sådan, vi har et behov, vi, vi gider ikke sidde og lave det her. Øh, og hvordan har... var det? Altså, altså så en, en spansk øh, erotisk øh, ja. web webshop, er det, yes. Aarhus, eller UCLA webshop, ja. der lige pludselig siger, og så sidder du der og kører demoen, og så sidder de her to spaniere mm. og udfordrer dig. Mm finder du ud af, hvor meget styr du har på det, mm -hmm. Er ja, ja. ja, og så finder jeg også ud af, at jeg er heldig, at vi har med nogen at gøre, som ikke stiller os sindssygt store krav på det her tidspunkt, fordi de er sådan lidt øh, overbærende. De har lavet deres egen løsning selv i et framework, der hedder Magento, hvis der er nogen, der sidder og kender det. Og det havde jo, altså de var sådan, vi har ikke råd til det mere. Det er enten, at vi stopper med det, eller også, altså, går virksomheden ned på... På abonnement af den tid, de selv skulle bruge på. Det var blevet en tech-virksomhed, hvor ja. ingen vidste noget om tech. Øh, og så var de sådan, det er, jo, det er jo ikke derfor, vi sidder i det her. Og det er jo det, hvis du ikke kan tjene penge på de systemer, du selv udvikler. Ja. Jamen, hvorfor sidder du så og udvikler dem? Præcis. Og jeg tror, der er rigtig mange noget, der sidder og siger, vi prøver lige at få det her, så vi kan administrere vores, vores egen vores kerneforretning, men ressourcemæssigt økonomisk begynder du at bruge uforholdsmæssigt meget på ja. det, der ikke er din kerneforretning. Ja. Og det vil sige, så er der jo mindre og mindre tilbage i din kerneforretning, som det system så skal håndtere til sidst. Og ja. man har jo nogle grusomme historier derude, hvor folk de har virkelig lavet nogen ja. Virkelig store fejlinvesteringer, Et godt eksempel, som jeg tror, vi bruger mere og mere nu, øh, og også fordi nu har vi jo lidt mere øh, ballast i vores produkt, men det er det her med, at der er ikke ret mange af de her virksomheder, som ejer deres egen lastbiler. Men det kunne jo også være et område, man kiggede på, at sige, hvorfor går I ikke ud og køber en lastbil, så sparer I penge hver gang, I leverer noget, og det gør I hver dag. Ja. Øh, ja, men den er jo dyr. Ja, men det er det her også, men det ser jo måske ikke sådan ud, fordi der er altid en anden, der kender øh, de IT-geje, ofte en eller anden revisors fætter øhm, har engang lavet en webshop, vist nok, øh, og så, jeg prøver at skulle lige at lave noget af. Og så skal, der har vi altså også siddet over for at skulle overtale reviserens fætter om, at måske og det til det der pro, øh, projekt, han har lavet, og sagt, at nu køber vi et produkt til formålet. Og det er jo, at i fleste tilfælde, så, gider de, så ved de jo godt, de her, der har lavet det, at det er jo en dårlig løsning, ja. og jeg gider ikke prøve at reparere mere på det. gjorde det, den, den. skulle, så længe den kunne, ikke? Præcis. Ja. Og der har man alle, alle sammen med, og det får man jo erfaring med, og det er også derfor, det er godt, at man som virksomhed kan kigge ind og sige, nu bør vi lave om. Det har taget erfaring for jer siden siden I fik den spanske kunde mm -hmm. ind, og så stadigvæk har ja. den dag i dag. I har fået flere investorer ombord? Ja, det har vi. Øh, vi, har, vi har taget funding ind af nogle omgange. Øh, vi har, ud over Jørgen, så gik vi til den næststørste e-commerce-gigant øh, i Danmark, og det var Coolshop, og der var en af de, de tidlige founder der, en, der hedder Mike, øh, som har været med til... Og... Ja, det er Mike der. Vi hører mest om jer, men Mike, han, han lever sådan lidt mere under raderen jo. Han er ikke, en, øh, så vidt jeg ved, sådan en, en aktiv del af Coolshop længere, øh, og han, men det er ham, der har bygget det tekniske fundament, som øh, Coolshop står på, og han er stadig inde og rode i lidt engang imellem, når der er noget, der driller. Øh, så han gik på, og han sagde med det samme, at han mødte også, at øh, jamen, jeg kender også spilindustrien, og den fungerer præcis på samme måde, som du beskriver øh, for mig her. Og det er jo også en, igen en øjenåbner for, hvorfor gør den det? Det er endnu mere tech. Øh, hvorfor sidder... Det er alt muligt med licensstyring og, og, og så videre. Endnu mere komplekste område i virkeligheden. Øh, og så har vi fået, øh, fået nogle lidt tunge internationale profiler på. Vi har fået øh, founderen af Libwork. Øh, som er en kæmpestor øh, sagsvirksomhed her fra byen, og som også er, øh, jeg tror, en 3-4 forskellige steder i verden, og masser af ansatte. Hvordan har I tiltrukket dem? Fordi I får den spanske kunde, i så er I heller ikke ældre. Hvad er det, hvad er det, det, det der gør, at I, I overbeviser dem, eller tiltrækker de her rimelig fornuftige navne, hvor man sige? Ja, jamen altså, jeg tror, det er... Øh... En ting er, at det, det, er, et market, altså det, det er et sindssygt spændende marked at operere i. Det er det her med, at du, du, er, du kigger ikke rigtig ind i nogle løsninger, som bare er løsningen inden for det her. Det er stadig sådan lidt en åben patient, øh, som, kan, som kan lukkes på nogle forskellige måder. Ikke? Så der er stadig noget at blive bygget her. Mange andre brancher, der er det jo så rødt, at man må sige, at der er det blevet bygget. Nu handler det om at bygge det på ny. Øhm, og så tror jeg også, at man kan sige, vi at har, vi har altid haft så meget... Ydmyg approach, det det her med, at vi har, vi har bygget, øh, men bygget rigtigt. På den måde, at vi vokser med vores kunder, vi har lyttet meget til det behov, der er der, og shaped løsningen undervejs, i stedet for at bare øh, bygge det helt store fra start, og så krydsede fingre, det her skal nok gå. Men altså sådan virkelig haft den der, når folk siger, de tager imod, øh, eller er drevet af userfeedback, så er det mest, øh, ikke så ofte løgn. Øh, men, men hos os, der er det virkelig det her med, hvis du beder som noget, så er der en ret stor sandsynlighed for, at vi gør det, hvis det giver mening. Man skal stadig sige nej mere, end man siger ja. Øh, men, øh, men, men, men det er det, vi er drevet af. Og det er jo derfor, at løsningen også resonerer med så mange. Fordi den passer, de kan se, Nå ja, det her giver mening, og det her giver mening. Det var det det postulat her. at ja. man siger sådan, så er det, så er det som en løgn. Ja, men ja. altså, øh, jeg, jeg ved, walk the talk er, er svært på sådan et område, ja. fordi der er også en, en daglig... Vi må, har også måttet øh, ofre meget for at gøre det. Øh, og jeg tror, hvor alle, mange af vores tidlige kunder, de vil altså virkelig ikke kunne genkende med, ja, jeg har fået, få, haft, haft et år, øh, Og det øh, er der jo mange, der det har de aldrig været vant til at kunne. Så, øh, så ja, det, det er lidt af et postulat, og det er ikke alt. Men, men vi... vi øh, jeg beundrer virkelig andre startup, som har samme tilgang, fordi der er, når man er tidlig, så skal man også være åben. Og det er vel i sidste ende, kunden, man skal lytte til, det er, jo, det er jo der, den største inspiration til udvikling kommer fra, ja. at være tæt på kunden på den måde og lytte til kunden. Ikke? Selvfølgelig skal man ikke fare rundt til højre og venstre og udvikle alle mulige patches hver gang, men det er jo også noget, man så skal balancere, ikke? Jo, jo, og jeg tror det, altså, jeg tror, Stif, var det Steve Jobs, der sagde, men øh, jeg, jeg tror det, og, og, og, og er jo ikke meget rigtigt det her med, altså, øh, spørg, om, spørg om, hvad de har brug for, og så er det det, vi bygger i stedet for, at de, øh, de, de bare øh, dikterer øh, ja. en eller anden foruddefineret løsning, ikke? Ja. Øh, ja, jamen, det er det, så nu har vi lavet det her, så det har I nu brug for. Ja, lige præcis. Ja, ja. Altså, det det der med at gå til nogen og sige, hvad vil I have? Øh, og så, så, jamen, så kommer der jo en liste, og hvis vi bare bygger det der, vi skal med sige, hvad har I brug for for at køre jeres forretning? Og så kommer det jo i et andet sprog, fordi vi har vendt spørgsmålet om. Ikke? Og det tror jeg, det er vigtigt at gøre det. Og det har vi, vi har altid haft en tæt dialog med, med alle kunder. Og det er jo lidt, nu taler du Steve Jobs, jeg minder mig også lidt om Richard Branson i forhold til hans tilgang. Han siger, don't hire smart people and tell them what to do. Hire smart people, so they can tell you what to do. Og det handler ja. vel lidt, det er vel lidt det samme også, vi snakker om, når vi snakker om kunder. Mm tiltrække de smarte kunder, så de kan gøre jer bedre ja. og lave det her partnerskab. Ja. Har, du, har du nogensinde været i tvivl om, at det var det rigtige, du gjorde? Da øhm, du, du forlod duftlysen, så at sige, og, og bevægede dig ind i det her område? Jeg vil sige, der hvor man bliver i tvivl, det er, øh, det, det er jo på, på, på jeg vil sige, hvor, hvor, hvor umuligt det kan virke nogle gange at tage næste skridt opad øh, og sådan være... Er det, fordi det er umuligt, eller er det, fordi at det bare tager tid, og vi, vi altså, laver, laver små skridt på vejen op til det store? Og det er jo altid det, der er tilfældet. Så det er mere det her med, at man konstant bliver bekræftet at det er, det, det er komplekst, det er noget andet end at sætte sig en blød stol i et stabilt øh, job et eller andet sted, som kan give nogle andre fordele. Så det her jo, altså jeg, jeg kører ofte på arbejde og tænker, at det her, det er sådan, jeg tror jeg, så sagde det forleden til en, som tidligere havde gjort sig som DJ, hvor jeg føler, det her det er mit øh, DJ-job, hvor at jeg føler, at Altså det at kunne gøre det, man allerhelst vil på den måde, det er jo, sådan, det er jo en livsstil at, at køre en, en virksomhed på den her måde. Men at få lov til at gøre det, frem for nogle af dem, jeg kender, som sidder i et eller andet corporate setup, ja. hvor man tænker, det er, jo, det er jo hamsterhjulet, hvis du spørger mig. Men, men det betyder ikke, også, at de ikke kan være glade for det. Men der er også den her tryghed ved det. Du har en familie og alt muligt. Yes. Alt. Altså, det er det her med tvivlen begynder at nære, når, når man ikke har lukket den første ordre endnu. Man kan se, altså nu er opsparingen ved at være væk, jeg har en familie, du har også en investor, senere fik du flere, dem skal du også stå på mål overfor. Ja. om du er blevet ramt af den, altså, mm. altså jeg ved, det virker, jeg ved, der er brug for det, jeg har bare ikke overvist kunden om det endnu. Ja. Og ja. til der, hvor man siger, det kan være, at kunderne har ret der er ikke brug for det. Det her er sådan product-market-fed, så mange taler om, og det der mange, der har forskellige syn på, hvornår man rammer. Øhm, og det, det tror jeg, rammer man nogensinde sådan rigtigt, det, det, det tror jeg, jeg tror, det, det, sådan, øh, det, det udvikler sig for evigt. Men ja, der får man jo sådan en tvivl om, om, om det, man laver helt, fordi at man, man prædiker og prædiker og prædiker noget, som, som man mener at er det rigtige, men du ved, det er som om, at det gider bare ikke sidde fast så hurtigt, som man gerne vil have det, men man finder ud af, det er jo en del af det, at du er før dem, som, som, som egentlig skal købe dit produkt, og du, du er klar over det, før de er. Jeg tror, en af de, de vigtigste ting, som når jeg også taler ved det her med om at, at være sikker på, og, sådan, og stabiliteten og alt det her, så har det været vigtigt for mig med, med min kone, og, og fra dag et at være klar over, jeg har hendes opbakning, og hun er klar over, at hun... Skal lægge sig i selen på en helt anden måde? Hun er lige så stor en det. Hun er jo også min co-founder på den måde, at det vil ikke fungere, hvis ikke jeg havde øh, ballasten i hende, og hvis jeg ikke jeg havde hende til at tage, øh, tage børnene, når de er syge eller, eller, eller hvad det er. Det, det er bare, altså, hvis ikke man har det kliet på forhånd, så tror jeg så er der også rigtig mange, hvor jeg ser det sådan, være, øh, hvor det begynder at skabe nogle gnidninger. Og hvad siger du så til dig selv? Hvad sagde du til dig selv, der, når du lige mærker den der? Nu er det mig, der kalder det tvivl, men det er mm. som den her nægende tvivl, eller us momentane usikkerhed. Man ikke lukket sig når Man ved egentlig, det er det rigtige. Man ved, der er brug for det, men man har ikke bare ikke lige knækket koden eller fået den første kunde endnu. Hvad sagde du til dig selv, der fik dig til at fortælle Der tror jeg, det er, sådan, det, er, det er sælgeren, der kommer op i en, som også sælger til en selv, der som siger, jamen, det er jo bare, fordi de ikke forstår det, så må jeg jo bare blive ved med at sige det. Det er lidt ligesom... Øh... Fra, fra barns ben, når man skulle plære med et eller andet. Det har været rigtig god til, har jeg fået at vide efterfølgende. Så nok også det, der sidder. Men det her med, at, at jamen, så må man jo blive ved. Altså, fordi den kamp er jo ikke tabt øh, endnu, og det er egentlig sådan, det, det er meget at, at behandle ting på den måde. Ikke? Det der med persistence, øh, det er virkelig det at med, at, at man skal ikke divergere fra målet for meget, fordi så er det, så ser du sådan, om det var da også oplagt at lave, lave noget andet, eller det var også, det, det ser da nemt ud det der, ikke? Øhm, det, er jo, det er jo ofte dem, som, som, som jonglerer alt for mange ting ja. gennem deres karriere, fordi der er noget, der hele tiden virker lidt nemmere, og det er aldrig rigtig grønnere. Øh, der hvor det er bare øhm. det, for Det kan man godt forestille, at man lidt fristet, af, så der er nogle andre, der gør noget lidt anderledes, ikke? og så, så ah, skulle man gøre det her, skulle man prøve det her i stedet for, eller et eller andet. Ikke? Men det er det der med at bevare fokus, ja. bevare, fokus bevare fokus og sige, at du har fat det rigtigt. Men man kan jo blive fristet. Ikke? Man skal jo også tjene penge, jo. Det skal man, og der ved man altså bare, at man er ude på en lang rejse, og det der med, at man heller ikke har en løn, der på, på nogen måder er interessant, og man finder også ud af, når vi bor stadig i den der studielejlighed, hvor nu har vi børn i den også, og vi har også en hund, og alt ja. det der, hvor man finder, hvordan får vi de rammer til at fungere, men man finder også ud af, at det, det er det mindst vigtige, det vigtige er, at man har det godt, når man er derhjemme, og man har det godt, når man er på arbejde, så kan det godt være, at det er hårdt, men men, men jeg, jeg, jeg sådan, man skal søge glæderne også lidt indimellem, når man skal have det der, øh, der motivationsboost ja. indimellem. imellem. Okay? Okay. Hmm. Der er jo ingen hemmelighed, at det er gået godt. I har fået flere af de store områder, I har bestemt også fået flere kunder. Mm -hmm. Hvordan ser udviklingen i jeres omsætning ud? Den ser også rigtig pæn ud. Den er, jamen, altså, nu talte vi om at ægse tidligere, ikke? så vi har, vi har, vi har mange ekset eksempelvis uh, sidste år. Og, og det er jo, det er jo kan sige, forventeligt, når man er på det stadie, hvor vi er nu, men også for at tiltrække de her investorer, uh, som vi gør nu. Og vi er jo stadig i det her. Vi har stadig med både uh, Professionel Vækstfonden er en, er en del af, af vores ejerkreds, og så har vi også nogle af de, de tunge angels på. Og i sidste runde fik vi også David Heinemeier, på, som øh, i, i værksættermiljøer sådan, er sådan en ret kæmpt tech-miljø ja. endnu mere kendt, kæmpe inspirationskilde, og øh, egentlig, vi er mega glade for at have ombord, og har sådan en meget pragmatisk tilgang til at bygge en virksomhed som det her, som, som egentlig, ja, altså, som udefra kan virke sådan enormt sådan, fre øh, fremmedgjort, fordi det er tech, og det er alt muligt andet, ikke? men hvis man kigger på det som en, en forretning med nogle enheder, og så ting, der skal fungere, og, øh, og, og der er en daglig drift og sådan noget, Jamen, så er det heller ikke sådan, så meget mere end det, men det kan godt, øh, man kan godt forestille sig, at der sidder alt muligt med AI-briller på hele, hele dagen, og taler et sprog, ingen forstår. Mm. Men det er det her med at, at gøre det rigtigt. Og ja. Han er et godt eksempel på en. Han har bygget sin virksomhed over 20 år, hvor det, det er de værste som en startup 20 år, og Saxo var jo lidt det samme. Ikke? Så, men det giver mening. Man, hvis, man, hvis det er måden, man vil gøre det på, jamen så, så er der en retning i det. Kasper, hvad, hvad kan vi forvente os af, af dig og turist-teamet og turis i fremtiden? Jamen, at vi fortsætter først og fremmest øh, på, på det, vi er allerede i gang med at tage, tage markedet og tage tage nye industrier, øh, og at øh, og produktet og, og den her, det her skift, vi har talt meget om, det, altså, at vi bliver værktøjet for, for, for det, en wholesale forretning bruger til at, at, at have en nem dagligdag, og ikke mindst en effektiv øh, Okay. Fordi I har fået mange investorer på. Prominente mennesker. Mm. Tunge, tunge personligheder på den gode måde. Ja. Æh, men det er jo heller ikke så, så Blue Ocean mere det marked. Det kan godt være, der var mest fokus på B2C, Det I gik ind og skabte øh, turist ja. og så noget, som de fleste ikke så. Og hvis de så det, så synes de, det var for besværligt. Mm. I valgte små og mellemstore virksomheder her. Men det er jo knap så blot mere det Ocean. Det er jo blevet lidt mere rødt, ikke? Mm. Jo, det er det, og jeg tror, der er stadig mange af det, det møder jeg ofte også, når der er folk, der researcher det her, enten øh, fra, fra siden. at det er det her. Man, man prøver ligesom at finde ud af, hvad, hvad, bliver, hvad, hvad, hvad bliver vejen øh, for, for de her produkter, der bliver skabt, men stadig så blot på den måde, vi har stadig mulighed for at definere en kategori, og det er det, der er så altså sindssygt spændende også for investorer, det der med, at den er næsten altid taget i et eller andet, øh, som, man, som man selv går til sådan, men så er der jo den løsning og den der. For det her, det er, det er stadig to be defined, øh, og der har man, der har man en, en mulighed, som, som, som er early. Så der er en spændende ubekendt, som I holder øje med, så at sige. Ja. Og det er det område, hvor I udvikler jer. Ja. Det gør vel også, at I kan, I kan præge branchen, mm. præge markedet lidt selv, fordi I er jo faktisk lidt pionerer inden for lige præcis det her område. Ja. Det er vel ikke forkert at sige. Nej, altså det, det føles jo, på en eller anden måde, så kan man godt føle det forkert, når man når man sidder i det hver dag, at man siger sådan, jamen der er jo en løsning, som er lavet selv, og der er en løsning gammel et eller andet, og, og så videre. Men jeg tror, altså det er jo, vi jo pionerer på den måde, at det, det er en ny måde at tænke det her på, og det her med, at det er en, en standardplatform, som er fleksibel, og alle de her ting, kan gøre, hvad du, hvad du har, brug, har brug for, at den skal kunne. Ja. Øh, det er sådan fremmede for mange, at det kan, ikke, det kan næsten ikke være rigtigt, øh, at, øh, at det er derude. Ja, det tænker man, det burde være værdende. Er det. Det er vi ser det, som vi snakker om for en halv times tid siden, det er det, man ser det udefra, nej, så ser så mm. super digitaliseret ud. Mm. Det hele det spiller bare, og så ser man alle de her mennesker på den anden side af skærmen, der bare pisker det. Jo, lige præcis. Altså, det er også, som at kigge ind i køkkenet ja. og være sådan, okay, Jamen, altså, jeg tror, at McDonald's er tilbage til dem et rigtig godt eksempel, hvor man får lov til at kigge ind i køkkenet, man kan se, der er sgu et system for det, som jo tydeligvis fungerer. Øh, og, og det, er lidt, altså, det, det er det samme man, man egentlig gerne vil bygge for de her virksomheder at man også kan kigge ind i baglokalet og sige, shit det kører øh, strømlinet, ja. øh, og, og på nogle processer der gør at, igen produktet er i fokus, I, I er ikke i gang med at blive en tech virksomhed, I køber bare det rigtige værktøj, og så bygger I og McDonalds har et rimelig godt styr på det de har jo helt styr på, hvor meget de forskellige restauranter har solgt, hvornår de ved, hvornår de sender varerne ud så ja. som jeg forstår det, mange restauranter bestiller jo ikke engang selv, nej systemet bestiller for dem. Ja, og, og det er jo det, som min, min, min gamle chef her også sagde, øh, at øh, du kan gå ind på en McDonald's, som er udsolgt for Big Macs for eksempel, så har du, øh, så du vundet Lotto samme dag. Ikke? Og det er, jo lidt, det er jo lidt det her, folk aspirerer mod, det der med at kunne ikke være masseproducent nødvendigvis af et eller andet, men kunne, kunne bruge nogle af de, der, altså, øh, de kanaler og de øh, værktøjer, der gør det nemt at blive. Så det der med at smide, smide det i hænderne på folk, det er egentlig også ret. Ja, ja, ja. Og det, det er jo også genialt, fordi du, du vil jo helst ikke være udsolgt af noget, fordi så, så, så får du det jo ikke solgt, så tjener du ikke penge. Og så er det ikke sikkert, at folk kommer tilbage igen. Nej. Så har de fundet noget andet i mellemtiden. Ja. Men det var jo heller ikke så stort et varelager, at du har bundet for meget Nej. for meget kapital i det. Så det er hele den der balance at ikke at være udsolgt og ikke at bundet for meget kapital. Dropshipping er jo sådan et godt, et godt element der, som jo også er, er kæmpe stort. Og det, var, det er noget, vi har fået fra platformen, og det er jo noget, jeg også om gange som kunde har oplevet, hvor, og det er, sådan, det er jo også en lead generator for en man bestiller et eller andet, og så når det kommer, så siger man, kan du bare lige prøve at forklare mig, hvor har det her produkt været henne? Og så siger, de, men du bestilte hos os, vi bestilte hos producenten, producenten sendte det til os, og nu sender vi det tilbage. Okay, jamen I er i Aarhus, jeg er i København, og producenten er i København, mm. så det har taget sådan en tur frem og tilbage. Ja, så det har været en, været en tur i Aarhus også. Jamen okay, fint. Jamen, det er jo det, der systemet går ind og overtager på den forkerte måde, kan man sige. Ikke? Ja. ja. Præcis, og, det, de, og de føler, at det er jo bare sådan, vi gør. Så kan vi lige få en stremmel af vores egen tape på. Det kunne, de kunne måske have haft jeres tape, hvis I sælger mange af de her produkter, og så kunne det have kommet direkte til mig og været billigere og bedre for producenten. Tid, og miljø, ikke? Jo. Ja. Det er det, og det er, jo også, det er jo alle de der brækker, som man kan man kan være med til at, at sætte sammen på den rigtige måde. Fordi det er også hele det miljømæ... miljømæssige impact, jo, der også ja. bliver påvirket, her, og den er jo bestemt ved at tage med også, ikke? Jo. og bliver og... heldigvis mere udtrykt. Ikke? Og det var, som vi talte om til at starte med, det er jo, vi fokuserer meget på e-commerce-delen, men der er så mange beslægtede processer, som dropshipping for eksempel, hvor man siger, okay, det er jo også et element, vi skal kunne ind og servicere. Super spændende. Tak fordi du... Øh fortalte om en branche, som mange af os måske ikke har den dybe indsigt i. Det har været en fornøjelse at høre om din og rejse so far. Jeg kan jo høre på at den er bestemt ikke, ikke slut endnu. Kasper Roth fra Turist, det har været en kæmpe fornøjelse. Tusind tak, fordi du var med.